Вяра и съмнение. Тридесета лекция от учителя. Общ окултен клас. Втора година. 17 юни 1923 г. Неделя София. Чете. Надкрива нова. Прочетоха се няколко теми върху ползата от предметното обучение. Прочете се. Резюмето върху темата Отличителни черти на младостта и старостта. Тема за следващия път Разликата между добро и правда Ще определите какво нещо е доброто, не само теоретически, но какво вие схващате под добро. После ще определите какво нещо е правда, а не какво нещо е право. Защото правото е излязло от правдата. Добро и правда – това са два принципа, които докосват материалния и духовния свят. Ще имате и още една тема – задачата на ученика в всемирната бяла школа. Сега ще направя малки бележки върху темата «Вяра и съмнение». Вие всички се спъвате от съмнения и от вяра. Вяра, която носи след себе си съмнения, е пресилена вяра. Например, вие като дете може да мислите, че вашият баща е най-силният, най-умният човек, че всичко може да направи. Той е вашата положителна вяра, но при един изпит вие виждате, че баща ви не може да го издържи. Тогава вие виждате, че баща ви не е такъв, какъвто сте го мислили. Вашата вяра претърпява едно малко отклонение и вие започвате да се съмнявате и виждате, че баща ви не е това, което сте мислили. Следователно, всеки ученик трябва да има вяра, която да вижда съмнението но да не го ражда. Злото не е там, че можем да се усъмним в Бога, в нашите близки и в приятелите си, но в това, че можем да се усъмним в себе си и да се спрем в развитието си. Ние мислим, че всичко можем да направим, но при един голям изпит се усъмним в себе си, падаме духом и веднага изгубваме половината от своята вяра. Вие като ученици ще помните един факт. На земята няма силен човек. Човекът, облечен в материално тяло, е едно слабо същество. Той е първото нещо. Не по душа, но по тяло човек е едно слабо същество. Той трябва да го знаете и винаги трябва да го имате предвид. Силен може да бъде човек само тогава, когато е свързан с онези вечни принципи на живота, когато е свързан с Бога. Тогава неговият дух владее законите на живата материя, защото ние сега сме в мъртвата материя, а трябва да я одухотворим. Трептенията на тази мъртва материя са много слаби. Като влезем в нея, нашия дух веднага се ограничава, губи и ние изгубваме половината от своите знания. Когато слезем на земята, пред очите на нашите по-напреднали братя, ние ставаме като малките деца. Някой може да е бил голям човек, да е писал големи книги. Да е свършил десет факултета, но после, като слезе на земята, той е като малко дете и трябва наново да се пробужда. Майката го къпе и то плаче, криви се, сърди се, не знае да ходи. Ама че ти някога си бил стар философ. Може да отворите аналите на миналото, да видите как някога това дете е било цар. Владика, философ, как е бесило и заповядвало, какво ли не е правило, а сега този човек е едно слабо дете. Защо? Щом един ученик пристъпи духовните закони, слагат го в закона на забравата. Това е наказанието му. Влезеш ли в закона на забравата, върху тебе ще дойдат всички слабости на света. И ще изпиташ всички несгоди на живота. Ще изпиташ всички закони на необходимостта върху себе си, за да се учиш постепенно да служиш на Бога. Често у вас има едно криво понятие. Схванали сте, че можем да насилим нещата, че можем да направим това, онова. Не, истинските неща в света... Става точно на своето време. Например, ако пробудя вашето съзнание преждевременно, аз ще ви усъкътя. Има много ученици, много религиозни хора, много учени, които от обич към науката са усъкътени. Те са преждевременно събудени и вследствие на това са усъкътени. Човек трябва... Да се събуди точно на време, когато са най-хубавите условия. Следователно, в невидимия свят, където познават божествените закони, когато дойде време да се роди човек всички иерархии, през които той ще премине, трябва да дадат съгласието си за това негово раждане, за това негово идване на земята. Всички тия иерархии, всички тия същества, които са минали нашата еволюция и които направляват Вселената, трябва да дадат съгласието си. Във всички трябва да има съгласие, дали една душа да дойде да се въплати на Земята или не. Той е най-щастливото раждане. Той астролозите го наричат. Щастливо съвпадение на планетите в живота Например, ако във вашия живот има щастливо съвпадение, тъй, че вие да сте под щастливото ръководство на Венера, или да сте под щастливото ръководство на Юпитер, или да сте под щастливото ръководство на Слънцето, или да сте под щастливото ръководство на Меркурий, или да сте по някой път под щастливото ръководство на Сатурн, което е рядко изключение — това е голямо благословение. Особено голямо благоволение е някой път Сатурн да има доверие към тебе. Той на много малко хора се доверява, следователно да имаш неговото доверие. Това е едно изключение, тъй го наричат астролозите. Затова астролозите казват, че за да се смекчини разположението, влиянието, което Сатурн има към някой човек, трябва да влияе върху него или Венера, или Юпитер. Като ви говоря по този въпрос, вие ще кажете – ние сме родени вече. Тъй, физически сте родени. Да допуснем, че досега вашият живот е бил нещастен, от сега нататък вие можете да го направите щастлив. Как вие можете да се родите духовно и вашето духовно раждане, да съвпадне с едно щастливо благоволение на съществата от повисшите иерархии? То е, което Христос нарича «новораждане». Може да се родите, без да умрете и пак да живеете в тялото си. Целият ви живот ще се измини, всичките нещастия ще ви напуснат и отгоре започва да идва едно благоволение. За да дойдете до това щастливо съчетание под ръководството на тия висши иерархии, които да се заинтересуват от вас, вие трябва да намерите вашия учител и да няма абсолютно никакво съмнение в него. В небето, в този висш живот, съмнението е изключено. Защо ученикът, като оглашен, има право да се съмнява, да мине този период на съмнение, и като мине съмнението, той ще добие знанието. Какво има да се съмнявате? съмняват се, само у нези, които нямат истински познания. Които имат познания, няма какво да се съмняват. Идете в Америка. Там има двама, трима видни френолози. Те могат с завързани очи да ви определят всичко. Искате да имате някой приятел, или да вземете някоя слугиня, или да започнете каква и да е работа, идете при някой от тях и той ще ви даде такива точни определения за вашия характер, че вие ще се очудите. Ще опише каква е вашата професия, свършили ли сте висше училище или не. Значи всичко е написано вътре в човека. Няма нищо скрито, покрито. Най-първо, всички вие, трябва да се научите да изучавате себе си. Няма по-хубаво нещо от това, човек да изучава себе си в обективен смисъл. Във всеки един от вас има заложени красиви черти, но се изискват условия за развиване на кия дарби. Той, което спъва сега учениците, аз намирам, че е в тяхното люшкане и колебание. Питам... Тъй както сте поставени тази вечер, има ли поучени хора от вас в България? Вие казвате, че не сте учени. Поучени хора от вас, има ли? Вие заставате привидно тъй, като че нищо не знаете, но в себе си всеки мисли, че знае нещо. Тъй седи истината. Ако някой, поради някаква слабост, не признае вашата ученост. Вие веднага се докачвате. Как трябва да се прояви и зачитане на вашата ученост? Вие дойдете тук, в салона. Поставили сте си един стол на едно място. Дойде друг, премести стола ви. Вие се докачате и казвате. Аз съм учен човек. Не смей да отместваш стола ми. Не смей да коригираш моите работи. На какво основание правиш това? И веднага почвате да спорите. И действително, като дойдете в окултната школа, според законите на висшата математика, всеки един ученик в даден момент не може да седи на кое и да е място в този салон. От невидимия свят, от тия повисши иерархии. Има определени течения за всеки го едного и всеки един трябва да намери тези свои течения. Когато отидете в един салон и намерите там своите подходящи течения и седнете на това място, то като започнете да мислите, веднага ще се въодушевите. Седнете ли на чуждо място, веднага усещате, като че нещо ви стиска и виждате, че не сте на мястото си. Този закон, като окултни ученици, вие ще го изпитате. Отивате да си купите хляб. От всяка фурна не можете да си купите хляб. Ако разбирате закона, трябва да знаете, че на всеки един от вас, като окултен ученик, е определено откъде може да си купува хляб. Защо? Вибрациите на този фурнаджия, който е месил хляба, съответстват на твоите вибрации, и като купиш хляба, ще усетиш едно разположение, едно въодушевление. И сега, вие като ученици, идвате в салона, седните кой където завари, после купувате хляб от където и и става една каша във вас, а после казвате. Нашите работи не вървят добре. Някои ще кажат — а, това не зависи от тия неща. Не, той е съществено в света. Има и други важни неща. Например, всеки ден ти е определено с кои хора ще говориш и с кои не. Не можеш да се срещнеш с когото искаш. Определено ти е с кого да се срещнеш и с кого не. И можеш да пристъпиш закона, да го измениш и можеш да се срещнеш с когото трябва и с когото не трябва, но щом пристъпиш закона, веднага усещаш една тага, една скръп, че денят не е минал тъй, както си желал. Сега вие ще кажете — много тънки работи са тия. Действително, много тънки са. Но са много съществени работи, и вие трябва да ги проучите, за да можете да се ползвате от тях. Сега аз, като ви говоря върху този предмет, искам да ви избавя от вашия стар страх, да не се беспокоите, как ще прикарате деня. Вие ще учите унази велика наука, в която нещата са точно определени — за всеки ден. И е определено какво трябва да направиш, но е оставено на твое разположение, да го възпреемеш и изпълниш или не. Този закон е тъй както в училищата. Баща ти те праща в училище. В него има определени предмети, които ще учиш днес. История, география, математика, старобългарски язик и други някои предмети но ти изклинчваш, не ходиш на училище. Отидеш си вкъщи, баща ти те пита, ходи ли на училище? Е, малко бях болен. Излъгваш. Излъжите баща си, една лъжа. После излъжите учителя си, втора лъжа. Две лъжи казвате и тогава всичко изгубвате. В живота ви стават много такива пропущания и вследствие на това нашият сегашен живот е съграден върху множество такива малки погрешки. Затова днес сме дошли до това състояние. Например, на някои от вас челата са много малки. Защо? Причини има. Изклинчвали сте да учите в Божественото училище и сте слезли надолу. Челото ви е слязло надолу, у някои религиозни хора главите им горе не са развити, защо не сте ходили в миналото на църква, не сте мислили. И вижте, главата на някой човек е станала такава, каквато не е трябвало да бъде. Като погледнеш главата на някой човек, виждаш неговия минал живот, напечатан върху нея. Ние трябва да се върнем назад, да изправим живота си от всички тия недъзи и да се свържем с съществата от тия висши ерархии, защото иначе няма отде да черпим сили, а животът на земята е скачен с тия ерархии. Ние не можем да прогресираме, без да спечелим благоволението на когото и да е от тях. Да не мислите, че можете в света да си пробиете път другояче, за да си пробиете път в света, в каквото и да е направление, непременно трябва да имате едно горещо желание за това. Освен това, трябва да придобиете закона на пълното смирение и само така да искате да придобиете той знание, да искате да се учите. Някой от вас. Имат горещото желание да са богати. Имате ли той горещо желание, ще станете богати. Някои имат горещото желание, да бъдат добри и стават добри. Някои имат горещото желание, да бъдат чистосърдечни и стават чистосърдечни. Не мислете, че добродетелите, че учението, може да се добие в един живот. Нито в един, нито в два, нито в десет, нито в двадесет живота. Това е един дълъг процес. То и знание, което сега добиете, то ще е за в бъдеще като основа на други едни знания, които ще се добият. Те казвам, при сегашното състояние, в което сте, ще се явят много съмнения у вас. Например, тия съмнения... Често се зараждат и у теософите, и у спиритистите. Последните често извикват духовете и се разговарят с тях. В Англия, в една теософска ложа, се явява един махатма в плът и казва на теософите: Тук, в Англия, аз бих ви открил много тайни, но условията не спомагат. Затова вие трябва да си продадете имането и да отидете в Мадагаскар. Там ще ви открия големи работи. Това е един действителен случай. И наистина, около десетина души, видни в теософи, продават имането си. Яви се, казват те, в нашето общество един махатма, който ще ни разкрие велики работи. Ние сега отиваме в Мадагаскар, а след това ще реформираме Англия. Отиват там, хващат ги болести и един след друг всички измират. Остава само един и той се връща в Англия. Сега и в България може да се явят много махатми, които ще ви кажат, при тия условия ние не можем да ви открием великите тайни, но идете в Америка и в Индия при индусите, които с хиляди години са развивали своите способности, та да ви разкрият много неща. Ще отидете там да придобиете своето първо посвещение. Какво ще бъде то? За да ви приемат в школата си, какво ще ви правят? Ще те турят на един каменен кръст да стоиш вързан. Там 5-6 дни, за да видиш какво можеш да научиш от камъка. Някои ще отидат, ще се върнат в Европа, така инициирани, ще кажат: Ние минахме през кръста. Индусът може да види нещо на този камък, но европеецът само ще се вълдушиви, че стоял на него 5-6 дни, ще се мисли, че е посветен че е видял нещо, но на този камък няма никакви знания. Тия посвещения, които могат така да се дадат, това са външната страна на нещата. Той посвещение на този камък изисква да знаеш свойствата на органическата, твърдата материя, за да можеш да видоизмениш своите кости. Първото посвещение се дава, за да можеш да научиш онези закони, чрез които да видоизмениш своите кости и мозъка, който се намира в костите. Следователно, при този нов строеш на твоя мозък, в тебе ще нахуят нови енергии. Знанията ти ще се разширят. Умът ти ще се опресни. То и състояние наричат възраждане или опресняване на човека. А иначе. Можеш да седиш и десет дни на кръста и нищо да не научиш. Христос беше разпнат на кръста, но след като слезе от него, възкръсна и тогава научи нещо. Кога? Като слезе в ада. Там той научи една от великите тайни на живота. И Христос не беше сам, двама бяха, този, който го учеше. Учителя му го заведе там долу, в ада, да научи първите уроци. Христос, като слезе долу на земята, каза, Не дойдох да изпълня моята воля, но волята на отца си, който ме е пратил долу в ада. Той слезе долу в ада и неговият учител му предаде първия урок. По какво? Първият урок на абсолютната забрава, а то значи да дадеш живота си напълно в ръцете на Бога и да не се роди в душата ти никакво съмнение. Господ да постъпва с тебе тъй, както иска. Ни капка съмнение. Ако учителя ти те заведе в ада и ти се усъмниш, ти ще си затворен там и там ще останеш. Следователно, в душата си Христос беше чист, и тъй чист излезе от ада. Ако не си чист, не можеш да излезеш. Докато човек не слезе долу в ада, той няма да се качи горе. За да се качим на небето, необходимо е да слезем долу, да оставим там своите съмнения. Мястото на съмненията е адът. Там ще ги оставим. Следователно, всички ние имаме съмнения. А зная свойствата на съмнението. Те изпъкват много естествено. Пътят, по който вървите, има толкова съвпадения, тъмнозина от вас, като има толкова прозорлив ум. Нека видят дали той, в което се съмняват, Почива на някакъв верен закон или не? Не трябва само да се съмнявате, но трябва да определите причината на тои съмнение. Тои съмнение се явява като една спънка във вашето развитие, а същевременно то става спънка на общия, вървеш на развитието ви с известни души, с които сте свързани. С вашето съмнение... По някои път вие косвено въздействате и на Христовото тяло, понеже сте удове на това тяло. И Павел казва на едно място тъй, «На мъки съм поставен аз още, докато се образува омен Христос». Как ще се образува Христос? Когато любовта вземе над мощие... Понеже любовта е първият божествен образ. Щом любовта вземе над мощие, тя остава като един господстващ закон над вас, и тогава всяко съмнение ще се изхвърли навън. Щом дойде любовта, идва и светлината, и тогава ние познаваме нещата такива, каквито са. Като ученици на школата, ще знаете, че в която школа и да влезете, принципите са едни същи. В черната школа, в черното братство, ако влезете, там пак не търпят съмнение. Вие няма да се съмнявате във вашата кауза. В черното братство искат, като правиш зло, да мислиш, че то е необходимо, че то е доброто в дадения случай. Ти няма да се съмняваш в принципите. Те казват, ти трябва да вярваш и да не се съмняваш. Щом се усъмниш, те веднага те хващат и те налагат най-голямото наказание. Ще оковат ума и сърцето ти във вериги, докато се примириш. В бялото братство, като се усъмниш, няма да те изключат, но ще те извадят навън да понесеш последствията на своите съмнения. Във всичките спиритически сеанси са проверили този факт. Дойде на сеансите една душа, която е излязла от черното братство и като каже някоя истина, оплаши се и казва «Идват, ще ме затворят сега». Издала е някоя истина. Следователно, не мислете, че в света... Който живеете, можете да бъдете свободни. Не. Този свят, където живеем, е свят на борби. Такива приплитания стават, че вие не можете да бъдете абсолютно самостоятелни. Вие мислите, че можете да бъдете самостоятелни във вашата мисъл. Не, вие се лъжите. Борбата е от толкова векове, от толкова хиляди години, и вие можете да бъдете под хиляди преплитания. За вас е важно само да знаете кои влияния да използвате. Тук е вашето спасение. И казано на християнски език, за вас е важно да познаете в дадения случай една мисъл на вашия учител, ли е или не, на Христа ли принадлежи или не. Тази сутрин аз ви казах, че зад всяко явление седи една разумна сила. Ако искате да използвате и каквато и да е сила в природата, в окултната наука на Бялото братство, трябва да имате разрешение дали да употребите тази сила или не. Може да употребите, но непременно трябва да имате едно вътрешно разрешение. Сега аз ви говоря върху този въпрос. И той трябва да се реши между вас. Знаете ли защо? Ако в школата се допусне една мисъл, противна на другите, веднага отвън от противоположния лагер, ще дойде едно течение, на което мнозина от вас ще станат жертва. Коя беше причината, че Христос стана жертва? Причината беше Юда, който внесе отвътре. Отрицателни идеи. Отвътре стана предаването. Защо трябваше Юда да стори това? Имаше ли нужда да го предаде той? Не можеше ли друг някой да предаде Христа? Предаването на Христа беше един вътрешен процес. Крепостта се предаде отвътре. Следователно, в школата, в която ние живеем, трябва да има единство в принципите. И тия принципи не са наложени. Аз съм ви говорил толкова пъти за това. Приемането им е по свобода. Знайте, че ако вие злоупотребите с тази свобода, вие ще злоупотребите спрямо вашата душа. Това, за което ние сега работим, то е за Бога. То не е нито за мен. Нито за вас, нито за България. Ние работим за една божествена кауза. Ние имаме един план, за който сме дошли на земята и казваме, вие ще свършите това, вие ще свършите онова и така нататък. Дава ви се една задача, която дали ще свършите или не, дали ще приемите или не, то е друг въпрос. Но това е една зададена задача, за която, като се върнете назад, ще ви питат, защо не изпълнихте задачата. За тази задача аз съм казвал, че имаме всичкото съдействие и на невидимия свят, и на видимия свят. Аз сега желая между вас да се създадат по-меки отношения, знаете ли по какъв начин? Например, вие не можете да търпите някой брат, нали? Аз ще ви дам един начин да го търпите този брат. Аз не ви съдя, защото не можете да го търпите. Но ще ви кажа, кои са причините за това. Стечение на обстоятелствата е, че и двамата сте положителни, и двамата сте с излишна енергия и не можете да се търпите. Какво ще направите? Вие ще намерите един друг брат, когато първият обича, и ще му кажете — моля, запознай ме с този брат. Той ще ви запознае с него. Вие веднага ще го обикнете, но пряко с него няма да имате съобщения. Направете опит. Нека тия брати и сестри, които имат антагонизъм помежду си, да си дадат тайно кандидатурата. Ще направим един опит, да видим доколко е сполучлив. Ще сложим една среда, втора среда, да видим тази енергия правилно ли работи. Тия енергии на противодействие трябва да се прикарват през тия благотворни среди, за да се породи една вътрешна хармония. Има и друг начин. Той е духовен начин. За да може да търпиш брата си, той е следният, ще се обърнеш към Христа и ще кажеш — Господи, заради Тебе, застани сега между мен и Моя брат, преобрази неговото и моето сърце, за да се опознаем. Този е най-добрият метод. Само така ще се обърнат сърцата ви, душите ви ще просветнат, ще ви стане леко. И вие ще се поляризирате. Единият става положителен, другият отрицателен. Веднага почвате да се изменете, и между вас се пораждат почит и уважение. В какво седи почитта? Ето, аз ще ви моля едно нещо. То е следното. Понеже желанието на всеки ученик в школата е той да бъде изслушван, когато говори, Тощом двама измежду вас водите разговор, постарайте се да се изслушвате внимателно, да влезете в думите на другия и да се разберете. Той е едно от условията за почитта. Изкаже ли се единият и бъде ли внимателно изслушан, то като говори вторият и първият ще има желание да го изслуша. Прикъснеш ли го и кажеш — чакай аз. У него се появява едно подпушване. И той – чакай аз, и ти – чакай аз, чакай-чакай, и излезе едно – фил. Ще стане само на – чакай. Трябва да бъдете много внимателни помежду си. Говорите ли на някой брат, наблюдавайте лицето му, почне ли той тъй малко да се мърда, спрете разговора. Това мърда ни показва, че братът не може да ви слуша, но го е срам да ви каже. Тогава у вас пък се набира енергия, заражда се едно още по-силно желание да му говорите. Не, спрете да говорите и кажете. Братко, друг път ще продължим разговора. Ще извините, че може би говорих повече, отколкото трябваше. В училището... Непременно трябва да се отнасяте вежливо помежду си, ако искате да бъдете ученици. Ако не спазвате тия закони, ще се натъкнете на големи мъчноти, които ще ви наведат на големи неприятности в живота. Аз съм казвал много пъти на годишните събрания, че това ще направим, онова ще направим, но трябва да пристъпим към един опит. Понякой път... Като погледна лицата ви, хващаме една тъга. Знаете ли защо? Лицата ви са тъй умърлушени, като че казват: То нашето се свърши, нас няма да ни бъде. Обезсърчени, обезкоръжени сте. Вие сте под закона на Мая, но това е една иллюзия. Когато дойде една отрицателна мисъл, да ви казват, че от вас нищо няма да стане, при вас седи друг един велик закон, вие сте при един възел на най-големи възможности, и от черната ложа искат да ви отнемат възможността, да ви отвлекат вниманието. Преди няколко дни един млад брат ми разказваше. Идва ме една мисъл, зная, че не е моя. Но ми почушва. Излез от това братство. Ни ти е тук, а мястото. А, казвам, те знаят, че тък му сега трябва да си тук. Те ти казват да излезеш, че като изгубиш условията, пак да влезеш. Не, не, ще седиш вътре и ще чакаш. Нали ние искаме да опитаме Господа, великият учител в живота. Сега... Между по-младите и по-старите ученици аз искам да се установят едни правилни отношения. Има философски работи, които аз съм зачекнал. Някои от младите след 4-5 години ще бъдат в състояние да ги разбират. Някои от по-старите ученици, като мислят, че знаят, че разбират великия закон, те са пред друга опасност. Ще започнем от А.Б. Това да го знаете. Не считайте то и за докачване. Всички от А, Б. В бялата школа е тъй. Някой може да е свършил три факултета. Нищо от това ще почне от божественото А, Б и бързо ще прогресира. Ще започнете с основното и няма да пропускате нищо. Всичко във вашето съзнание ще бъде тъй че да не става никакво пропукване. Ще кажете, учителя ни връща към а Б. Не, не ви връщам, аз ви тикам напред. Знаете ли какво нещо е божественото а Б? Няма по-велика сила в света от тази да придобиеш съзнанието, че Бог е с тебе. Да знаеш, че като седиш на бойното поле, той ти казва — стой, не бой се. Изпитвате Господ, Господ казва ‒ стой, гранатите падат пред тебе на 4 пет или десет метра, но ще стоиш, те няма да те повредят. Около тебе навсякъде ред гранати ще падат, но ти ще седиш и ще чуваш Божия глас ‒ не бой се, да не бягаш. След и Божият глас ще ти каже ‒ Примести се на сто крачки, веднага ще се приместиш гласът ще ти каже ‒ стой тук, веднага започва другото обстрелване. Пак ти се казва ‒ премести се на още сто крачки, пак ще има обстрелване, но от тебе няма да падне нито един косъм. ‒ Ще опиташ един велик закон ‒ питам. След като те прекара Господ през бойното поле, след като минеш през тия шръпнели и останеш здрав, в тебе няма ли да се зароди онова съзнание, че има една сила, на която можеш да разчиташ. Ще се зароди това съзнание. Втори опит Ще прострят единта на конец от макара който само от тежеста на половин килограм може да се скъса и ще ти кажат — Мини през този конец. Ти ще минеш, без да се скъса той. Ще минеш един път, ще минеш два пъти, три пъти, ще се хоскаш на конеца и той няма да се скъса. Десет пъти ще минеш през конеца. Питам, след като направиш този опит, няма ли от тебе да се засили вярата, че има нещо в света, което и в най-трудните случаи в живота ни поддържа? Трети опит Господ ще те прекара да минеш край всичките твои неприятели, всички те вардят с пушка, всички се окорили и ти казват, не можеш да минеш от тук. но ти ще минеш един път, два пъти и никой няма да те види. Питам, няма ли от тебе да се зароди вяра, че има сила, която те пази? Ще се зароди. Той е положителна вяра, положително знание. Няма да се съмняваш, ще минеш, а като ти каже Господ, спри, ще спреш и ще опиташ, че в думите му няма никакво изключение. Ще знаеш че ти си свързан с онзи, който ръководи съдбините, и от главата ти няма да падне нито един косъм. Аз бих желал, като ви каже той, направете това и вие да го направите. А сега често опитът излиза несполучлив, защото когато Господ ти говори, ти не слушаш, а после в теб се зароди желание да изпълниш волята му, но той казва, — сега ще чакаш. Знаете ли какво е и говорене? Аз ще ви говоря някой път за него. Някои казват, — духът ми говори. В Цари град на един осиромашал евангелист проговорил духът и му казва, — ще отидеш при един от мисионерите, ще му поискаш три хиляди лева и той ще ти даде. Отива при един мисионер. И му казва, «Духът ми каза, че ще ми дадеш 3000 лева». Криво се дошъл до мене, напразно ти е говорил, защото око ти беше казал така, аз щях да имам 3000 лева, а всъщност нямам такива. Връща се той у дома си, почесва се, поседява малко, отива при друг мисионер и не му казва същото, но той му отговаря, «Не». Аз нямам пари. Ти не си разбрал. Най-после, като излиза оттам обезсърчен, среща го един ходжа и му казва: Ефенги, защо си така обезсърчен? Остави се, духът ми говори да отида при един от мисионерите да ми даде 3000 лева, но не мога да разбира при кого да отида. А напразно се отишъл при мисионерите. Аз съм този човек. ‒ Ела, аз ще ти дам ‒ изважда три хиляди лева и му ги дава ‒ аз съм човекът, за когото ти е казано ‒ не са те ‒ ние мислим, че онзи, който трябва да ни помогне, трябва да е от отнаши доверую ‒ той не е правилно схващане ‒ един ходжа срещаш и виждаш, че той е човекът, който може да ти помогне. Та ние трябва да различаваме Божественото от човешкото. Има начини за различаването им. Божественото не говори отгоре, от главата ти. Някой път казвате, че Духът ви говори, а усещате едно стягане при слепите очи. Внимавайте, вие сте подложени на едно изкушение. Вие сте на крив път. 99% отказаното е лъжа. Говорите си, това ще стане, онова ще стане, но ти усещаш едно стягане. Не вярвайте, вие сте подложени на изкушение. Доктор Миркович правил един сеанс в Пловдив и духовете му казали, иди до Сливен, че като се върнеш в Бургас, ще ти разправяме големи работи, да вали дъжд от джаби. Отива до Сливен, връща се в Бургас, няма никакъв дъжд. Това са символи. Той ми разправеше тия анекдоти. Аз му казвам, блажен си, че имаш такава вяра. Той е много лъган от тия духове. Миркович имаше един стиснат характер за пари. Петача не даваше. Но щом му говориха духовете, отваряше кисията си. Кажеш ли му? Аз искам пари, той отговаряше. е, не може, тук има сметка. Но като му говориха духовете, широко отваряше кесията си. Дойде при него един изпаднал евангелист, младо момче, и духовете му казват, — да помогнеш на това момче. Викна го той в къщи, цял месец го храни, прати го на баня, даде му пари, стана му гарант. Да му дават книги да чте, да се развива. Казва Миркович. Духовете, тъй казват, не може другояче. Този, на когато стана гарант, изяви парите. Е, няма нищо, казва докторът. Духовете, тъй казаха, ще го търпим. Дойде онзи книжар, който му давал книги, казва му. Или да платиш, или да се закълнеш. Щом духовете казват, ще платя, няма да се кълна. Аз харесвах тази черта, Миркович, че има голяма вяра. А, казваше той, духовете не могат да лъжат. Бодала съм аз, че не съм ги разбрал право. Той не казваше, тъй рекал Господ, но казваше, тъй рекли духовете. Блажени верующите. Аз бих желал всички да имате тази детинска вяра. Той беше отличен човек във всяко отношение, разсъждаваше философски, но дойдеше ли до духовете, казваше. Тук разсъждения да няма, на нас ни говорят по-висши същества, аз съм ученик и ще изпълня всичко. Щом ги нямаше духовете, той казваше, аз съм лекар и тогава сам... По своите медицински познания предписваше лекове. Щом дойдеха духовете, питаше ги, какво да се даде на болния? На магнетизирана вода. Слушай, казва на болния, има една медицина по-висока от нашата. Тя е медицината на духовете. Като пиеш на магнетизираната вода, ще оздравееш. И действително той лекуваше добре. Дойде някой болен при него, даде му намагнетизирана вода и след един месец болният оздравява. Миркович казваше, трябва да знаете, че когато духовете намагнетизират водата, всичките болести се ликуват. Той ликуваше по два начина. Всякога запитваше духовете, как да ликувам по научно-медицински начин или чрез на магнетизиране. Ако му се кажеше, че трябва да ликува по медицински начин, той даваше хапове. Доста вещ медик беше. Но, щом му казваха да ликува по начина на духовете, веднага даваше на магнетизирана вода без никакви хапове. И казваше, тази на вода е хиляди пъти по-силна от нашите лекарства. Следователно, съмнението се заражда още от неразбирането на нещата. Съмнението ще дойде, но пазете се, да не се подхлъзнете, да не влезете в примката му. Всичко изпитвайте, казва писанието, доброто дръжте. Само така ще добиете сила за постигане на желанията си. Но за успеха в науката е потребна сила в мозъка. За успеха във всяко едно изкуство, за успеха в каквато и да е област на живота, се изисква също сила. Вие, учениците в тази школа, напразно харчите излишна енергия. Например, учениците с това, какво е речено-казано, харчат грамадна енергия. Той е демагнетизиране. Щом одумваш един човек, ти му правиш услуга. Ти се свързваш с него и се демагнетизираш. Защо? Защото когато говориш за него, законът ви свързва. като ученици ще гледате да не се свързвате, да не си правите излишни връзки. Може да удумвате колкото искате, той е за вас, за мен е безразлично. А зная, че ако се откажете от това, поне в най-минималната степен... Той е пак от полза. Да кажем, че днес можеш да удумаш десет души, но се постарай утре да удумаш само едно. И аз забелязвам често правя опити, отивам в някоя къща и опитвам дали там хората удумват или не. Има един закон на противодействие. Едва седнеш, почне нещо да ти шушка, да ти казва. Кажи да е! Кажи, де, първото нещо тогава е — ще се въздържаш. Има неща, които трябва да казваме, но има неща, които не трябва да казваме. Спрете ли то ще се изроди в следното. Направете опит. Седнете за половин час тихо и спокойно и си кажете — няма да мръдна. Веднага почваш щипане от тук, от там. Не направите ли никакво обещание, нищо няма да ви щипе. Дадете ли обещание да сте спокойни за половин час или за 20 минути и седнете ли на стола, всичките щипания ще дойдат. Не, вие ще седите спокойно и всички тия щипания за 20 минути време ще ги изтърпите, като че нищо не е станало. Ако искате да се занимавате с тях, ще изброите колко щипания са били. Той щипане е за физическото поле. Ако успеете да не му се поддадете, то ще влезе във вашето астрално тяло и ще ви подчушне. Кажи, кажи онова, което ти казаха. Той подчушкване ще бъде нито в клин, нито в ръкав. При съмненията се явява и друго Нещо. Ние правим една погрешка и търсим причината извън себе си. Казваме, аз я направих, защото тъй и тъй беше. Не, ти просто ще констатираш една своя погрешка и ще кажеш. Аз в дадения случай имах слаба воля, не устоях. Сърцето ми не устоя, умът ми не можа да схване нещата. Осъзнай грешката си. И се помоли, не съжалявай за първата погрешка, защото няма да се мине много време, ще дойде и втора погрешка, за нея трябва да бъдете готови. За втората грешка се помолете, ако и втората не можете да издържите, пак се помолете, молете се за всяка една грешка. Цял ден ще водиш борба, 99 сражения ще имаш и като направиш тия сражения. Ще кажеш, победата е моя, но 99 и пъти трябва да се молиш, да се свържиш с Бога. Знаете ли какво нещо е да се свържиш с Бога? За това нещо се изисква постоянство от ученика. Ученикът трябва да бъде като октопода. Ти го пускаш, той не пуска. Сега някои от вас искат да влязат в школата като ученици, но като претърпите десет несполуки, вие сте готови да се осъмните. Даже и вън в света да сте, вие ще имате същите изпити. Нема стамбулийски нямаше изпити, нема неговите ръководители ни му подшушнаха, напусни властта, колко пъти му подшушнаха, но той ни слушаше. Той се самозабрави във властта, мислеше, че е силен, че всичко може. Не се самоизманвайте, всички хора на земята са слаби. Когато мислите, че сте най-силни, да знаете, че се намирате пред най-голямата опасност, то и да го имате като закон. Когато мислите, че сте най-слаби, тогава имате най-голямото Божие благоволение. Зато и в писанието се казва — Господ на смирените дава благодат, а на горделивите се противи. Проверявайте закона. Насилието ражда насилие. Ако Стамбулийски би вървял по пътя на Христа, ако в своето управление ни би допуснал нито една капка кръв, нямаше да има никакво отклонение, и неговият живот нямаше тъй да се изложи на опасност. Но понеже той допусна това, допусна се и този край. Казвам школата, допускат се тия неща, обаче не трябваше да го убиват, защото така българите се свързват с него и за в бъдеще ще изплащат стореното. Те нямаха право да го съдят, ако бяха просветени, трябваше да оставят да го съди невидимият цвят. Той да му наложи наказание, каквото знае, та да, да се опомни, да се разкае, да се обърне към Бога и да каже — Господи, ще изпълня Твоята воля. А при това разрешение на въпроса, което дадоха българите, от чисто окултно гледище той влиза сега в невидимия свят и там може да направи сума пакости, докато дойде в съзнание. Сега вие може да имате и други изкушения, такива, каквито имаше и и втори, и трети. Всеки може да попадне в тях, да иска да се отмъсти. Не си отмъщавайте. Казва се в писанието, отмъщението е мое. Вие ще живеете без отмъщения. Светът може да живее по свои закони, хората в него имат право да постъпват тъй. Но ние ще постъпваме според нашия закон. Нашият закон е законът на любовта. Ние трябва да вървим по този закон и ще имаме Божието благословение. Ако вървим по Божия закон, нито един косъм няма да падне от главата ни. Защо? Защото сърцата на всички хора, на всички управляващи в света, седят в ръката на Господа. Той управлява всички хора сега. И тъй, до сега в школата, трябваше да воюваме сред съмнения. После, друго нещо трябва да знаете и да го спазвате. Аз не мога да говоря, когато вие искате или когато аз искам. Това е по-човешки. Аз искам да спазвам онзи божествен закон, според който мога да ви говоря в най-благоприятни случаи, тогава когато от божествения свят искат да ви предам една истина, която да ви ползва, защото ако във вашите умове и сърца не е този божествен дух, да разбере той, което ви говоря, какво ще ви ползва то. Ако не е той, който да ви разясни всичко и да хвърли светлина, за да се ползвате от нея, тогава говоренето няма да има смисъл. Той... Е божествено. Щом го няма този божествен дух да ви говори, семето е паднало на лоша почва. Не само аз, но и вие трябва да спазвате този закон. По някой път вие ме виждате не такъв, какъвто искате да бъда. Защо? Вие още не разбирате какво нещо е отговорността в света. Да кажем, имате отговорност за нещата, които са важни. И в един момент се решава една такава важна съдба в света, където аз трябва да внимавам, а вие се занимавате с посторонни въпроси. Има време за философските въпроси в света. Така е и при вас. Като ученици в школата всеки си има свои задължения. Казвам ви, втори път, когато влезете в този салон. Седнете тихо и спокойно на един стол според това, къде е влечението ви. Всеки да седне там, където теченията са най-благоприятни за него. Нека се намести всеки, където иска, за да видим каква ще излезе работата. Е, тогава стенографите къде ще бъдат? Стенографите ще си преместят и местата, и масите, където искат. И те могат да се местят. Аз искам всички да станете чувствителни, възприемчиви, да използвате закона. По този начин ще се избавите от много неприятности. През тия 10 години, които сега минавате, ще трябва да се калите, да бъдете силни, защото след тия 10 години ще има един такъв велик изпит, какъвто светът не е виждал. Вие ще трябва да бъдете герои. Този изпит ще бъде не само за вас, но и за целия свят. Вие трябва да бъдете герои, да посрещнете този момент. Ще има едно такова силно проявление на духовния свят, такова мощно сътресение по целия свят, и вън, и вътре, че всички глави да озреят. Даже и най-заспалите хора... Ще се пробудят. Не мислете, че тъй лесно ще мине. Ние сме вече в края на тази епоха и всички ще минете през 35 милиона градуса топлина. Разбирате ли? Този ток ще премине през този свят и той ще бъде пречистен. Не отлагайте, не си правете иллюзии. Вие не казвайте това на света. Ще мълчите. Той е за вас. На света може да кажете. Ние знаем нещо много хубаво, което ще се случи след 10 години. Ами че хубаво е, как не. Светлина ще дойде. Зато и именно сега ние в школата искаме да ви калим геройски да посрещнете нещата и да се ползвате от тях. Няма да казвате, ще умрем. Не, ще минете от едно съзнание в друго, и пак ще се срещнем. И тук, и там, пак ще се срещнем. Не мислете, че втори път, като дойдете на земята, пак ще се трудите да ме намерите. Не, и тук, на земята, и там горе, в духовния свят, светът е един, горе или долу ли било, като ви срещна, ще ви кажа. Добре издържахте изпита си. Радвам се. Той е хубаво. Аз желая всички вие да издържите тъй изпита си. И всички можете да издържите този изпит. Ако не е така, аз не бих си отворил устата да ви говоря и да ви казвам, че всички можете да се издържите изпита. Това не е само за насърчение. И тия, малките спънки, които ще дойдат, те са като тия щипания, не ги считайте за нещо голямо. А това, речено казано, това са малки закачки. Ще вървите напред, в тия 10 години вие трябва да научите нещо. В бялото братство не трябва да бъдем слаби. Ние ще воюваме. Как? Ако вие бяхте готови ученици, Щяхме да прикараме една електрическа вълна от няколко милиона волта и с нея щяхме да нагорещим всички пушки и топове на неприятеля. Какво ще правят те след това? Как ще воюват? Ще отстъпят на страни и ние ще бъдем свободни. Ще нагорещим всичките камъни по пътищата. Как ще минат неприятелите? Ще нагорещим всички земни течения че като минат, краката им ще се спънат. Кого ще гонят? Никого няма да гонят. Тъй ще бъде, като дойде бялото братство. Ще видите, какво ще стане на земята. Белите братя ще пуснат такава артилерия, каквато светът не е виждал. Ще пуснат тия подземни токове, да всички хора да познаят, че има един велик закон, на който всички същества трябва да се подчиняват. Няма да остане човек, който да не каже ‒ Господи, да бъде Твоята воля. Ние сме хора неразбрани, ние досега не изпълнихме Твоята воля, но от сега нататък трябва да бъдем честни и справедливи. Такова желание трябва да се зароди у всички хора. У жени и мъже, у млади и стари, у професори и студенти и всички на един глас така ще викат. У всички ще се зароди такова желание. Сега се приготовлявате, навсякъде трябва да дойде едно такова учение. Всички ученици на окултните братства в Индия и в Англия навсякъде сега се обединяват. Той обединение става вече в духовния свят, а за тази физическа връзка те ще почнат да пращат свои депутации, да се опознаят. Опознаването сега ще става бързо. Дойде един брат от Чехия и разказа, че там се интересуват за окутните братя в България. Питат, какво е нашето верою? И от Америка вече се интересуват. Един наш брат ми разправя, че намерил и там братя. Аз му казвах: Като отидеш в Америка, и там ще намериш братя, а той ми пише, че не ги е намерил още и ме пита, къде са. Но сега ми пише вече, че ги е намерил, пише как ги е намерил, какво е тяхното мото, и така нататък. Те му казали тъй. Ние държим запалени нашите факли на пътя, по който ще минат нашите братя, за да може да ни видят и да дойдат при нас. Следователно, бели братя има навсякъде, но трябва да ги търсите, ще ги намерите, ще се запознаете с тях, но трябва да бъдете добри, примерни ученици, да изправите живота си, да проверите, да опитате всичко. Аз искам да опитате всичко той, което ви говоря, и да кажете — всичко той, което нашият учител говори, е вярно. Искам да се уверите, че това е една велика истина. Той е моето желание. Като се уверите в истинността на думите ми, да кажете — учителя е бил нещо по-хубаво, отколкото в последствие сме мислили. Сега разбираме вътрешния, скрития смисъл на живота и можем вече да започнем една нова работа. Само по този начин ще се осмисли вашият живот. И в душите на млади и стари нещо ново ще прозре. Тогава всички ще говорите от изблика на сърцето си, ще бъдете радостни и весели и ще кажете. Минахме през най-големите страдания. Но най-после добихме това, което търсихме. Сега ще работим за Господа. Не само тогава, но и сега ще работим за Господа. Аз ви казвам, ще дойдат съмненията, но чрез вяра трябва да победим. Аз трябва да ви запозная с Бялото братство. Вие още не го познавате. Искам всички вие да се наричате ученици на всемирното бяло братство, на което Христос е глава. В себе си тъй ще кажете, ние сме ученици на всемирното бяло братство, на което Христос е глава. И на другите същото ще казвате. Ние сме ученици на всемирното бяло братство, на което Христос е глава. Бъдете смели в себе си и ще видите, дали ще пострадате или не. Пък на външния свят може да казвате, че сте окултисти. Философите казват, ние сме ученици на Бялата ложа. Кое име е по-съществено — Бялата ложа или Бялото братство? Бялото братство — това е първото име, но то има и по име което сега не смея да произнеса. Дръжте, той име в себе си. Има имена, които не е позволено да се произнасят. Къде ето и братство? Ще ви кажем къде е. Църквата казва. Вие сте еритици. Не, ние сме членове на всемирното бяло братство, на което Христос е глава. Ако Христос е глава на църквата, и ние сме ученици на тази глава, значи имаме една глава, няма какво да ни злословите, няма какво да ни гоните. Този, който е ваша глава, той е и наша глава. Следователно, една обща глава имаме. Вие наричате Христа глава на църквата, а ние глава на всемирното бяло братство. Коя е по-ефикасната дума? Всемирното бяло братство е по-ефикасна дума, защото думата братя означава живи същества, а църква подразбира хора на съдържанието. И едните, и другите са важни. Тогава ще имате предвид следното. в всемирното бяло братство употребяват три метода за работа. Единият метод е методът на любовта по който Христос сега работи. Вторият метод е методът на мъдростта, а третият метод е методът на истината. Това са три метода, три школи, които Бялото братство употребява едновременно. Следователно, ние боравим и с любовта, и с мъдростта, и с истината, едновременно. Християните боравят само с любовта, Философите с мъдростта, а йогите употребяват истината за услуга на волята в нейното физическо проявление. И тъй в Бялото братство изучаването на любовта, мъдростта и истината са методи за работа, за да се образуват унези духовни връзки, заслужени на Бога, казва Христос. Търсете Царството Божие в Неговото проявление и всичко друго ще ви се приложи. Тази е идеята. Христос казва, който се отрича от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред ангелите. Белите братя са служители на Бога, те са ангелите. Това е, което се подразбира в стиха който се отрече, и аз ще се отрека от него не пред Бога, но пред тия братя. Вие трябва да казвате, ние се готвим за ученици, да влезем в това всемирно бяло братство, на което Христос е глава, и в стремлението си няма да отстъпим нито една крачка, няма да се отречем от принципите любов, мъдрост и истина. Само така ще станем... Негови членове Станем ли негови членове и ще започнем истинския живот? Аз ще се спра някой път да ви поговоря върху бялото братство. Има много да се говори върху него. Трябва да се запознаете с законите на тази божествена наука. Постепенно ще ви въведа в нея, не изведнъж. Ако бяхте готови, Трябваше да ви приведем между тия бели братя, да ги видите, но те не пускат, когото и да е. Разбирате ли? Та сега няма да се обезсърчавате. Имате една велика задача и не трябва да променете начина на живота си. Аз съм бил толкова снисходителен, толкова внимателен, никога не съм изисквал да напуснете жена си и децата си. Но един ден ще кажа някому да напусне жена си, децата си, сега се приготовлявате, но кога ще го направя? Когато ми се каже отгоре. Каже се някому да напусне жена си, той пита, какво ще правя? Ще идеш да извършиш такава и такава задача. Че ще ли да станат раздори между тебе и жена ти? Сега... Ти ще се отделиш сам и ще отидеш в Америка. Може да отидете и двамата заедно, а може и мъжът и жената по-отделно да отидат. Но като дойде този момент, трябва да бъдете готови да изпълните една заповед. Ако дойде този важен момент и се даде тази заповед, пригответе се да изпълните всичко, което ви се каже. Поколебаете ли се, вие се спъвате. Например, на някой ученик аз заповядвам да си извади един билет и да отиде в Америка. Дава му се един затворен плик и макар, че не знае езика, казва му се, ще отидеш. Няма по-велико нещо от това. Как на Йоан например, господ каза. Иди в Ниневия да проповядваш. Можа ли да избяга? Отиде в Испания и после се върна. Казваше, мъчно е да риташ срещу стен. После отиде в Ниневия и много време проповядваше там. На всеки един ученик ще се даде една задача и в тази задача се решава неговото иницииране – да мине от една степен в друга, да мине от един клас в друг. Будни трябва да бъдете сега, тъщи ти и тия неща ще дойдат, за някои ще дойдат по-рано, за някои по-късно, но все-таки ще дойдат в живота ви. И казвам, да се не обезсърчавате, много е минало, малко е останало. Апостолите, които живееха преди две хиляди години, казваха, близо е денят Господен. А това беше преди две хиляди години. Какво търпение имаха те, и пророците, и те също. А сега ние казваме, денят Господен е на нашия прак. Братя, първият звенец е ударил, остават още два, и като ударят последните два звенеца, всичките царства на земята, ще бъдат царства на бялото братство. И ще има само едно царство на земята. Царство, а не република. Царство ще има. Всички хора тогава ще бъдат царе и свещеници на Бога. Тия са великите мисли, великите идеи, които бъдещето носи в себе си. За сега имаме още някои мъчноти които трябва да преодолеем. Аз ще ви кажа, какви мъчноти са те. Те са известни задачи, които трябва да решите. Друг път ще ви кажа, какви задачи има да решавате и трябва да ги решите правилно. Разбира се, всеки човек според това, което има — някой повече, някой по-малко. Размишление